Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarukan fih Mubarukan alaih Kama yuhibu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahobatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd faikhon fid din rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan memulai pembahasan silsilah Risalah al syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala yang ketiga yaitu kitab Nawakidul Islam Pembatal-pembatal keislaman Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujadid Al-Imamul Al-Lamah al Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasiah I'lam Anna nawakid al-islam Ashratu nawakid Ketahuilah Bahawasannya Pembatal-pembatal keislaman Ada Sepuluh Ketahuilah bahawasannya Pembatal-pembatal keislaman ada sepuluh Telah kita jelaskan Makna kalimat I'lam adalah Ta'lam ta Wafham wa tayakkan Pelajarilah Fahamilah dan yakinilah Dan digunakan oleh para ulama Atau orang Arab secara umum Untuk tanbih Bahawa apa yang akan dia sampaikan Adalah sesuatu yang sangat penting sekali Maka dia gunakan kata iklam Dan dijelaskan para ulama Nawakid adalah jamaknya naqid Artinya adalah Al-mubtil Atau al-mubtilat Nawakidul wudu mubtilat. Asal katanya Dari an-nakdu Yang artinya secara bahasa adalah Ifsadu syaih Ba'da ihkamihi Arti an-nakdu If, ifsadu syait ba'da ihkamihi merusak sesuatu setelah dikuatkan setelah dikuatkan kemudian dirusak sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di kuwatin ankatha janganlah kalian seperti Wanita yang Merusak Nakadat Merusak Janganlah kalian seperti wanita yang merusak Benang-benang Yang telah dipintalnya Setelah Dikuatkan sebelumnya Kemudian menjadi cerai-berai Ayat ini disebutkan para ulama Tentang seorang wanita yang tolol Di Mekah Kerjaannya memintal benang setelah dipintal dengan baik setelah menjadi kuat dia kemudian mencerai-beraikan kembali ini makna bahasa asal kata an-naqid iaitu an-naqdu ifsadu syaih ba'da ihkamihi adapun makna Islam menurut bahasa adalah izharul wal walqabul Islam artinya izharul khudu' wal qabul. Menampakkan ketundukan dan penerimaan. Sebagaimana dalam Al Mujamul Wasith. Sedangkan secara istilah secara istilah syariat Kemarin kita jelaskan Islam itu ada dua makna. Islam itu ada dua makna. Dalam pelajaran salah satu usul Ada yang ingat Islam dengan dua makna Ini sudah kita jelaskan dalam pelajaran salah satu usul Ma'rifatudinil Islam Islam Disebutkan para ulama ada dua makna Ada yang ingat Siapa yang ikut pelajaran salah satu usul banyak yang ikut ya Ada yang ingat? Warak Islam dengan makna Khos Dimana? Baik, Ahsan Makna yang kedua Makna yang umum Ya, Apa kata Syekhul Islam dalam salah satu usul Islam dengan makna yang umum Yaitu peruntukannya Lijamil anbiya wal rusul Tetapi apa maknanya Taib. Wal baratuh Wa ahli Ahsan Tabarakallahu Hablaka hadiah Fadal Khud Jazakulahir Jelaskan para ulama Islam ada dua makna Makna yang umum Dan makna yang khusus Adapun makna yang umum adalah seperti dikatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam salah usul Islam itu adalah istislamulillahibit Tauhid walinkiadulahubit Ta'ah walbaraatu min ashirki wa ahlil. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan taat dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan kawam musyrikin Itu makna Islam Secara umum Yang mencakup Seluruh para nabi dan rasul Dan pengikut-pengikut mereka Adapun Islam dengan makna yang khas Adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Artinya Pengikut para nabi sebelumnya Tidak lagi dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia tidak mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah, Inna Dina Inna Lillahil Islam. Dan Nabi SAW menegaskan, Waladi nafsu Muhammadin biyadih, la yasmau bi ahdun min hadhih al-ummah Yahudiun, walla Nasraniun. Thumma matu, walam yu'min biladi arsiltubhi, illa kana min as-sahabil Dalam hadis. Yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sahabat yang Mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan tentang aku dari umat ini apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa maka apabila dia mati dia termasuk penghuni neraka. Apabila dia mati sebelum dia beriman Dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Maka dia termasuk penghuni neraka Baik Kemudian kata Syekh, Ada 10 pembatal Dijelaskan para ulama 10 yang beliau maksudkan adalah Bukan sebagai pembatasan Bukan sebagai pembatasan Tetapi yang beliau maksudkan adalah Dua kemungkinan yang pertama Inilah yang kebanyakan terjadi Yang kedua Ini disepakati oleh para ulama Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah Satu persatu Beberapa Nukilan kesepakatan para ulama Dan juga ada yang ditegaskan oleh Syekh sendiri Jadi ini dua kemungkinan Maka beliau tidak bermaksud Untuk membatasi Oleh karenanya disebutkan dalam nuskah yang lain ilam anna min aqzami nawaqidil islam asharatan ketahuilah sesungguhnya kata beliau diantara pembatal islam yang terbesar ada 10 jadi ada kata min diantara bukan sebuah pembatasan baik maka ini adalah mukaddimah yang ringkas dan menegaskan kepada kita bahwasannya orang yang tadinya sudah muslim Bisa saja menjadi murtad Makanya ada yang disebut dengan Pembatal-pembatal keislaman Artinya Penyebab murtad Makanya Kalau kita mau basahkan yang lain Nawakidul Islam artinya adalah Asbabu riddah Atau anwa'u riddah Sebab-sebab Kemurtadan Atau jenis-jenis kemurtadan Maka di sini ada peringatan bagi kita bahawa seorang yang tadinya sudah muslim bisa saja menjadi murtad. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'tadiru ta kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian mencari-cari udur karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita bahaya murtad. Dan murtad itu asal bahasanya adalah irta'da maknanya adalah raja'a. Ai raja'anil Islam. Dia keluar dari Islam, kembali dari Islam yakni keluar dari Islam. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahayanya. Bahayanya yang terbesar adalah menyebabkan amalan seseorang itu semuanya terhapus dan dia termasuk penghuni neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi ini penting sekali untuk dipelajari karena kalau kita tidak ketahui kita akan terjerumus di dalam kemurtadan tersebut. Sebagaimana kata Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu ma kanannasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama anil khair Wakuntu asaluhu anishar makawata an apa afih? Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan aku bertanya tentang keburukan, karena khawatir terjerumus dalam keburukan tersebut. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu kaduural Islam urwatan urwatan ida nashafil Islami man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam akan terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah makanya dikatakan penyair Arafu sharra lali sharri walakin li tawaki wamelmiyakrif sharmin al khayir wakafih aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya melainkan untuk menjauhinya untuk berhati-hati darinya. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, dia akan terjerumus di dalamnya Itu sudah kepastian Siapa yang tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus di dalamnya Atau paling tidak, ketika datang keburukan itu padanya, dia tidak mengingkari Itu juga sudah merupakan kemungkaran Orang yang tidak mengenal kemungkaran pasti terjatuh dalam satu dari dua perkara ini Apakah dia melakukannya atau dia tidak mengingkarinya Apakah dia melakukannya atau dia tidak mengingkarinya Inilah pentingnya ilmu Tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita selamat darinya Dan bahaya kemurtadan yang besar Telah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217 وَمَيَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَنْ دِينِهِ فَيَمُدْ وَهُوَ kafir. Dan siapapun diantara kalian yang murtad dari agamanya Kemudian dia mati dalam keadaan kafir Artinya dia murtad terus sampai mati Artinya apa? Orang yang sudah murtad masih mungkin untuk bertobat Masih mungkin untuk bertobat Oleh karena itu Ada Sebagian yang telah masuk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sepeninggal beliau Ada yang murtad Maka diajak kembali masuk Islam oleh Abu Bakar dan diperangi dan banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam kembali. Maka Allah mengingatkan apabila dia mati dalam keadaan dia masih kafir, dia belum kembali kepada Islam. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia dan akhirat. Waulaika ashabun nar. Dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka Hum fiha khalidun Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Ini jemaah sekalian Bahaya terbesar dari kemurtadan itu Terhapus seluruh amalan pelakunya Dia pasti menghuni neraka Dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Dan tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan Kepada orang-orang zalim tersebut Tidak ada harapan mendapatkan ampunan dan tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Dan pada hakikatnya orang-orang yang murtad itu adalah orang yang ditipu oleh syafaat. Sebagaimana di dalam surat Muhammad ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innal ladhin 'ala adbaarihim min ba'di ma tabayyana lahumul hudaa asy-syaitaanu sawwala wa amlaa lahum." Sesungguhnya orang-orang yang murtad dari agama mereka Setelah menjadi jelas kebenaran bagi mereka Atau petunjuk bagi mereka Maka setan telah menipu mereka Dan memanjangkan angan-angan mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam kita Barang siapa yang murtad dari agamanya Maka sesungguhnya itu tidak membahayakan Allah sedikitpun dan tidak membahayakan Islam sedikitpun, sebab Allah akan menggantikan orang-orang yang murtad itu dengan kaum yang lain, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke lima puluh empat. Ya ayuhal ladina amanu mayyir tadamingkum andinihi fasu fayatillahu bi kaumin yuhibbum wajuhibunhu adillatin al muaminin aizatin al Wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya maka Allah akan mendatangkan satu kaum sebagai pengganti bagi mereka. Yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lembut terhadap kaum mukminin dan tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi, pada hakikatnya orang yang murtad itu membahayakan dirinya sendiri, tidak membahayakan Islam sedikit pun. Tidak membahayakan Islam sedikit pun, namun membahayakan dirinya sendiri tidak membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun sebagaimana orang yang beriman tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Allah yang memberikan manfaat kepadanya dan wajib bagi kaum muslimin untuk mendakwahi kembali orang yang murtad dari agama islam jangan dibiarkan harus diajak kembali masuk islam dan kewajiban pemerintah untuk memberikan hukuman mati setelah diajak bertobat, diminta bertobat terlebih dahulu kalau dia tidak mau maka diberikan hukuman mati Nabi SAW bersabda man baddala dinahu faktulu barang siapa menukar agamanya bunuhlah dia ini menunjukkan kepada kita orang yang kafir asli itu lebih baik daripada orang yang murtad, karena orang yang murtad ini sudah tahu kebenaran dia sudah melakukan mengamalkan kebenaran itu bahkan Kemudian dia murtad Maka dia sampai hukuman mati Adapun orang yang kafir asli Orang yang kafir asli itu masih diberikan pilihan-pilihan Pilihan pertama masuk Islam Kalau dia tidak mau Maka membayar jizyah Menjadi kafir zimni Supaya dia bisa didakwahi Kalau dia tidak mau baru kemudian diperangi Itu bagi orang kafir Yang asli Masih ada tawaran masih ada apa namanya kebebasan baginya untuk tidak dibunuh dengan syarat menjadi kafir zimmi tetapi kalau orang yang murtad maka diberikan hukuman mati oleh karena itu sebagian ulama mengatakan orang yang mau masuk Islam itu mestinya diajarkan lebih dulu tentang Islam dengan sebenar-benarnya sehingga dia sudah tahu konsekuensinya Iya, jangan kemudian dia sudah masuk Islam kemudian dia merasa berat lalu dia ingin keluar kembali dari Islam itu hukumannya lebih berat daripada keadaan dia masih kafir asli iya jadi ini semua menunjukkan bahaya kemurtadan setelah keimanan juga disebutkan para ulama apabila yang murtad itu adalah sekelompok orang maka wajib bagi pemerintah untuk mendakwahi mereka dan memerangi mereka seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mereka memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu semua dalam rangka apa jemaah sekalian himayatan lidin demi menjaga agama dan agama lebih tinggi daripada nyawa mereka Maka demi menjaga agama Agar Tidak kemudian banyak orang yang Ikut menjadi murtad atau terpengaruh Mereka diperangi Oleh pemerintah kaum muslimin Namun Ini adalah kewajiban bagi pemerintah Menghukum Dalam hukuman-hukuman pidana Demikian pula jihad Jihad di dalam syariat Islam itu adalah hak pemerintah. Tidak ada hak bagi masyarakat. Kalau masyarakat mengambil hak pemerintah maka mereka berbuat zalim. Maka mereka berbuat zalim. Walaupun mungkin berhasil. Ini jangan terpengaruh. Seorang penuntut ilmu itu harus benar-benar berpegang dengan Al-Qur'an wasunnah, jangan terpengaruh dengan kenyataan. Ada orang merubah kemungkaran dengan cara yang salah. Hasilnya berhasil Apakah kita membenarkan caranya Tidak Ya, Ada orang merubah kemungkaran dengan cara yang salah Seperti dengan apa Dengan cara demonstrasi Tapi hasilnya bagus Berhasil Apakah caranya itu benar Tidak Rasulullah s.a.w bersabda Inna allaha layu'aidu hazad din Birajulin fajir Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh Akan menguatkan agama ini Dengan seorang pendosa Jadi mungkin saja orang berbuat dosa Tapi hasilnya dia menguatkan agama Bukan membenarkan Perbuatan dia Jadi jangan tertipu Mereka melakukan cara yang salah Katakanlah pemerintah berbuat salah Kemudian ada orang yang melakukan demo Lalu pemerintah menjadi sadar Hasilnya baik Tapi caranya salah Apakah kemudian caranya dibenarkan karena hasilnya baik? Tetap saja tidak Tetap saja tidak Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat Sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian Takutlah kalian kepada mereka apa perbuatan mereka ini baik atau buruk? Buruk sekali. Bersatu untuk menyerang Rasulullah SAW dan menakut-nakuti Rasulullah SAW. Tetapi apa hasilnya? Fazadahum imanan. Apa hasilnya? Menambah keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Perhatikan, perbuatan mereka buruk, tapi hasilnya baik. Jadi selamanya. Keburukan itu tidak bisa dibenarkan walaupun hasilnya menjadi baik Ini jawaban Syekhul Islam Nutaimiyah Rahimahullah Ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang berdakwah dengan nyanyian dan musik Atau dengan kisah-kisah tak nyata Mereka bilang, ya Syekh banyak orang yang bertobat Maka kata Syekhul Islam, perhatikan ayat tersebut mereka melakukan kejelekan Hasilnya adalah kebaikan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya Iya Jadi Kalau begitu apa yang harus dilakukan bagi kaum muslimin tatkala Orang itu murtad Apakah mereka menghukum Dengan hukuman bunuh Diminta tobat, kalau tidak tobat dibunuh, tidak Itu hanya kewajiban pemerintah Itu adalah Kewajiban pemerintah kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Berdakwah. Ajak dia kembali masuk Islam. Kalau dia menentang, debat dengan cara yang terbaik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya Ajaklah kepada jalan rabb dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Ini kewajiban kaum muslimin. Adapun memberikan hukuman mati Atau memerangi sekelompok orang yang murtad Itu adalah kewajiban pemerintah Kalau pemerintah tidak melakukannya Dosa-dosa mereka Dan kewajiban itu tidak berpindah kepada kaum muslimin Makanya berat menjadi pemerintah itu Mereka berlomba-lomba Mengejar kepemimpinan Dia tidak tahu Berat sekali pertanggungjawabannya jawab, pertanggung Nabi SAW telah mengingatkan Innakum satahrisuna alal imamah Wasataku nunada matanyo malkiyamah. Kalian benar-benar akan berlomba-lomba tamak kepada kepemimpinan, padahal dia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan terbesar pada hari kiamat tentunya adalah kewajiban menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala bagi para penguasa. Makanya Inna khair manistak jarba al kawiyul amin. Dikatakan di dalam Al Quran. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau Jadikan sebagai pekerja Al-Qawiyul Amin Orang yang kuat dan terpercaya Inilah sifat pemimpin Pertama harus kuat, yang kedua amanah Kalau baru di demo sedikit saja sudah takut Maka tidak pantas untuk Menjadi pemimpin iya. Harus kuat dan amanah Kuat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah pertanggungjawaban yang besar Mereka berlomba-lomba mengejar kepemimpinan ternyata setelah menjadi pemimpin dia tidak punya kekuatan untuk menegakkan agama. Kenapa dia tidak punya kekuatan? Karena dia lebih memikirkan kelanggengan kekuasaannya. Dia takut menegakkan syariat Allah, takut didemo, takut dibilang ekstrim Maka dia tidak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi berat menjadi pemimpin itu. Di antara kewajiban besar seorang pemimpin adalah menjaga agama. Menjaga akidah masyarakat agar mereka tidak murtad keluar dari Islam. Jadi inilah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Kita mengenal berbagai macam kekufuran agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Kata beliau rahimahullah al-Awwal. Pembatal keislaman yang pertama asyirku fi ibadatillah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah jemaah sekalian kesyirikan yang paling banyak terjadi perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya dan ibadah itu banyak bentuknya sebagaimana sudah kita jelaskan secara detail di dalam pelajaran Salafatul usul Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan Berbagai macam jenis ibadah Mulai dari berdoa Takut Harap tawakal Dan seterusnya Intinya Semua ibadah-ibadah yang Allah syariatkan Tidak boleh sedikit pun Kita persembahkan kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Iya Walaupun pun kesyirikan itu sendiri lebih luas kesyirikan itu sendiri lebih luas iya dan kesyirikan itu maknanya secara bahasa adalah ismun li syai' alladhi yakunu baina ithnain fasaidan ini makna kasyiritan kesyirikan secara bahasa nama bagi sesuatu yang terdiri antara dua bagian Atau lebih Makna bahasa ini Seperti di dalam Ucapan Nabi Musa alaihi salam Yang Allah sebutkan dalam surat Toha Ayat ke 32 Beliau berkata Wa ashrikhu fil amr Ya Allah Jadikanlah Dia Sekutu bagiku Di dalam urusan ini Yaitu Nabi Harun alaihi salam Adapun secara istilah, kesyirikan itu lebih luas maknanya. Dijelaskan para ulama, kesyirikan itu artinya adalah taswiyatu ghairillaahi billaahi fiima huwa min khasaa'isillaah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, minar al rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Dan kekhususan bagi Allah itu ada tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma' was-sifat. Ini definisi syirik besar. Definisi syirik besar menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah itu mencakup rububiyah, uluhiyah dan asma' was-sifat. Adapun syirik kecil. Ulama menyebutkan dua makna. Ulama menyebutkan dua makna. Atau yang tadi kita sebutkan itu definisi syirik secara umum. Ada lagi definisi syirik besar dan syirik kecil. Definisi syirik secara umum adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah itu ada tiga Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini merupakan qayb yang penting sekali untuk diperhatikan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam apa? dalam perkara yang khusus bagi Allah artinya kalau penyamaan itu bukan dalam perkara yang khusus bagi Allah maka tidak termasuk kategori syirik apa yang khusus bagi Allah? tiga perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma' wasifat, ini definisi secara umum mencakup apa namanya, syirik besar maupun syirik kecil Adapun definisi syirik besar disebutkan para ulama syirik besar itu adalah kullu syirkin atlaqahu syariq wa huwa yatadammanul khuruj anid din setiap kesyirikan yang ditetapkan oleh syariat dan dia berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari agama itu makna syirik besar Setiap kesyirikan yang ditetapkan atau disebutkan di dalam syariat dan berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari agama. Adapun syirik kecil, definisi yang disebutkan para ulama ada dua. Yang pertama, madalla dalilun ala tasmiatihi birr, walam yabluk ila darjat birril akbar. Sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil atas penamaan kesyirikan padanya, namun tidak sampai pada derajat syirik besar. Ini definisi yang pertama, disebut syirik, namun tidak sampai syirik besar. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Menhalaf Adzairillah Fakadika Fara'au Ashrak." Ini disebut syirik, orang yang bersumpah dengan selain Allah, tetapi dia tidak sampai pada syirik besar, maka dia termasuk syirik kecil. Adapun definisi yang kedua dan ini lebih umum adalah Kullu zari'atin ila syirkil akbar Syirik kecil itu adalah Semua sarana yang bisa Mengantarkan kepada syirik besar Iya Jadi ulama membagi Kesyirikan itu menjadi syirik besar dan syirik kecil Apa perbedaannya Ada empat perbedaannya Perbedaan yang pertama Syirik besar menyebabkan Pelakunya Keluar dari islam Murfad Adapun syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad Perbedaan yang kedua adalah Syirik besar menghapuskan seluruh amalan Adapun syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya Contohnya riak Siapa yang solat riak, maka solatnya itu terhapus Namun tidak menghapuskan amalannya yang lain Perbedaan yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka dan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Perbedaan yang keempat adalah tentang pengampunan dosa. Tentang pengampunan dosa. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya dalam kitab ini. Adapun syirik kecil maka ulama berbeda pendapat Sebagian mengatakan diampuni Sebagian mengatakan tidak diampuni InsyaAllah Nanti akan kita sebutkan pembahasannya Di dalam dalil yang beliau sebutkan Baik Sebelumnya Kita sebutkan dulu beberapa contoh Tadi sudah kita sebutkan bahawa Kesyirikan itu Dalam perkara yang khusus bagi Allah Apa saja perkara yang khusus bagi Allah okay. Apa saja perkara yang khusus bagi Allah rububiyah, uluhiyah dan asma' wasifat, baik contoh kesyirikan dalam rububiyah, seperti orang yang meyakini ada pencipta selain Allah atau pemberi rizki selain Allah, atau pengatur alam ini selain Allah, atau penguasa makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang yang takut sial atau percaya kepada jimat, ini semuanya adalah kesyirikan di dalam rububiyah atau percaya para dukun mengetahui perkara gaib Ini adalah kesyirikan Di dalam rububiyah Kemudian yang kedua Kesyirikan dalam uluhiyah Iaitu seorang yang mempersembahkan Ibadahnya kepada selain Allah Apakah itu doa Menyembelih tawakal, Rasa takut, pengharapan Sebagaimana yang kita telah bahas Dalam kitab Talafatul Usul Ibadah-ibadah Apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan dalam uluhiyah. Inilah kesyirikan yang paling banyak terjadi. Kemudian yang berikutnya, kesyirikan dalam al-asma' was-sifat. Kesyirikan dalam asma' was-sifat. Iya. Seperti apa bentuk kesyirikan dalam asma' was-sifat? Dijelaskan para ulama, bentuknya adalah ta'til dan tamtsil. Bentuknya adalah fa'til dan tamtsil. Fa'til contohnya kesyirikan Firaun yang berkata ana rabbukumul a'la. Aku lah rob kalian yang paling tinggi dan dia tidak percaya adanya rob. Yeah. Walaupun ketidakpercayaannya itu zulman wa uluwatan. Wa jahadu biha wastaiqnataha zulman wa uluwatan. Mereka mengingkarinya namun hati mereka mengakui mereka mengingkari itu hanya karena kezaliman dan kesombongan iya. contohnya kesyirikan Fir'aun ta'til zatirrab kesyirikan yang kedua adalah tamsil contohnya adalah tamsilul khaliq bil makhluk menyerupakan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk seperti orang-orang yang mengatakan Sifat Allah seperti sifatnya Kulan Sifat Allah yang ini seperti sifatnya Kulan Maka dia telah menyekutukan Allah di dalam sifat-sifatnya Atau sebaliknya <temsilul> makhluk bil <-khalik> Menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq Seperti kesyirikannya orang-orang Nasrani Mereka menyamakan Isa alaihi salam Dengan Allah subhanahu yeah. wa ta'ala Iya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Telah menerangkan di dalam banyak ayat Bahawa Isa adalah Rasulullah Dan bukan Allah itu sendiri Kemudian dijelaskan juga para ulama Kesyirikan itu Bisa saja dalam iktiqat Dalam keyakinan Bisa pula dalam ucapan Bisa pula dalam perbuatan Ya, Demikian pula kemurtadan secara umum ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya per, apa namanya, ucapan, dan ada yang sifatnya perbuatan, sebagaimana akan kita sebutkan. Contoh-contohnya, InsyaAllah Taala. Baik. Kemudian, Syekh sihirahimahulahu Taala menyebutkan dua dalil tentang bahaya kesyirikan. Dalil yang pertama, kalaulahu Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru ayyu shrak bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya Dan mengampuni dosa selain itu Bagi siapa yang dia kehendaki Dosa selain itu maksudnya adalah Dosa di bawah kesyirikan Sebab ada dosa selain itu Namun setara dengan kesyirikan yaitu kekufuran Karena setiap kesyirikan adalah kekufuran Namun tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan Jadi yang dimaksud dengan maduna zalik Adalah di bawah kesyirikan Yang tidak, yang mungkin Allah ampuni bagi siapa yang dia kehendaki Adapun yang setara dengan kesyirikan Maka juga tidak akan diampuni oleh Allah SWT Surat An-Nisa Ayat keempat pulapan dan seratus enam belas Ayat yang mulia ini Memberikan peringatan keras kepada kita Akan bahaya kesyirikan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan Orang yang melakukan syirik Tidak akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya kalau dia mati sebelum bertobat Adapun kalau dia bertobat sebelum mati Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang Ada orang yang melakukan dosa yang lebih kecil atau lebih rendah daripada kesyirikan Maka masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Siapa yang akan mendapatkan ampunan tersebut? Lima yasha Bagi siapa yang Allah ridhoi Bagi siapa yang Allah ridhoi Iya Bagi siapa yang Allah ridhoi untuk diampuni Artinya walaupun dia mati sebelum taubat Ini maksud ayat yang mulia ini Duna Allah mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik Bagi siapa yang dia kehendaki Maksudnya kalau dia mati sebelum tobat Ada pun kalau dia bertaubat Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kalau dia melakukan dosa sebesar apapun Selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran Dan dia tidak bertaubat sampai mati Dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah Maka Allah menegaskan dia masih mungkin mendapatkan ampunan apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki. Iya. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam hadis qudsi, "Ya Bani Adam, "la'u ataitani bi kurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la'ataituka bi kurabiha maghfiratana." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula maksudnya kepada siapa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki, tidak semuanya iya, demikian pula tentang hadis bitaqah hadis kartu iaitu seseorang yang dibangkitkan pada hari kiamat kemudian ditampakkan padanya catatan amal kejelekannya yang berjumlah 99 catatan dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang dan dia memiliki 99 catatan dosa tersebut. Semuanya ditanyakan kepadanya satu persatu dan semuanya diakui, dia tidak membantah, dia tidak mengingkari. Sampai dia telah mengira dia pasti celaka, dia pasti binasa. Lalu ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau punya kebaikan?" Dia tidak ingat kebaikannya. Maka dikatakan kepadanya pada hari ini Engkau tidak dizalimi Maka dikeluarkan sebuah kartu Yang tertulis padanya Amal kebaikannya Yaitu ucapan La ilaha illallah Ucapan tauhid, kalimat tauhid Dia pun heran, bagaimana mungkin Kartu yang kecil ini Akan lebih berat Daripada 99 catatan Dan setiap satu catatan Sejauh mata memandang Maka dikatakan kepadanya Engkau hari ini tidak akan dizolimi Lalu ditimbang Lalu ditimbang Antara kartu tersebut Dengan 99 catatan amalnya Maka ternyata kartu itu lebih berat Kartu itu lebih berat Jemaah sekalian Apakah Orang yang kartunya tertulis La ilaha illallah Lebih berat Dari seluruh catatan dosanya adalah orang yang tidak ikhlas ketika mengucapkan tentunya dia ikhlas tentunya dia ikhlas oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man qala la ilaha illallah khalisam min qalbih dakhala jannah siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah dengan ikhlas dari dalam hatinya maka dia akan masuk surga apa tanda keikhlasan? Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun Jadi ini keutamaan kalimat tauhid Keutamaan tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba Tetapi tetap saja kita katakan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah hanya akan mengampuni Orang yang melakukan dosa selain itu Bagi siapa yang dia kehendaki Oleh kerana itu Ahlus Sunnah mengatakan Seorang mu'min yang tidak melakukan Kesyirikan dan kekufuran Maka dia adalah Orang mu'min Bukan orang kafir karena dia masih ada harapan ampunan Kalau orang kafir Tidak mungkin ada harapan mendapatkan ampunan Tetapi dia adalah Mu'min Nakisul iman Berbeda dengan ucapan khawarij Maka ayat ini membantah tiga kelompok sesat sekaligus Yang pertama membantah khawarij Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir Pelaku dosa besar itu kafir Yang lebih parah lagi Perbuatan dosa besar mereka masukkan ke dalam kategori kekafiran iya Jadi ini dua macam kesalahan khawarij Yang pertama Mengkafirkan pelaku dosa besar Yang kedua Memasukkan perbuatan dosa besar Sebagai kekafiran Siapa yang bisa berikan contoh Khawarij Memasukkan perbuatan dosa besar Sebagai kekafiran Atau mungkin dengan bahasa lain Menganggap kufur asgar Sebagai kufur akbar ya. Ada yang bisa berikan contoh Alhukmoh dizihiri ma'anzal Allah berhukum dengan selain hukum Allah asalam ah, tabarakaladzik iya dari mana kita tahu ini adalah kufur asgar dari para sahabat Rasulullah Sallam silakan baca penafsiran surat Almaidah wmanlam yahkum bima anzal Allah faulaika humul kafirun ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat dan pengikut mereka seluruhnya sepakat Ya, seluruhnya sepakat maknanya adalah tidak sesuai dengan zahir ayat tersebut. Tidak sesuai dengan zahir ayat tersebut. Melainkan yang dimaksud adalah kufur asgar Kufur kecil. Sebab ayat ini turun pertama kali berbicara tentang orang-orang Yahudi. Sebagian riwayat sahabat berbicara tentang kaum musyrikin. Jadi bukan kaum muslimin pada asalnya Sehingga ayat ini kalau ditetapkan bagi kaum muslimin Maka tidak sama dengan kekufuran orang-orang yang kafir asli Oleh kerana itu para sahabat menafsirkan demikian pula tabi'in Itu adalah kufur asgar Khawarij menganggapnya sebagai kufur akbar Ia. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar Karena memang menganggap pelaku dosa besar itu kafir, atau karena memasukkan perbuatan dosa besar itu dalam kategori kekafiran. Iya. Dan akar permasalahannya ada dua. Yang pertama karena memahami ayat dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman salaf. Yang kedua adalah memahami ayat itu saja dan membuang ayat-ayat yang lain. Ya, ada pun metode Ahlus Sunnah adalah Mengumpulkan seluruh ayat yang terkait Kemudian memberikan kesimpulan Baik Ini yang pertama Ayat ini membantah Hawarij Karena Allah mengatakan Allah mengampuni selain daripada kesyirikan itu Bagi siapa yang dia kehendaki Berarti tidak kafir kalau begitu Kemudian yang kedua Membantah Mu'tazilah Mu'tazilah mengatakan Dia tidak kafir tapi tidak juga beriman tidak kafir, tidak juga beriman Ini termasuk ucapan yang bid'ah Tidak ada dalam Islam Orang yang tidak disebut kafir Tapi tidak juga disebut beriman Tidak ada Iya. Kemudian Juga membantah Murji'ah Yang mengatakan pelaku dosa besar Sempurna imannya Atau dosa, dosa besarnya tidak mempengaruhi imannya Padahal dia ada kemungkinan masuk neraka kalau Allah tidak menghendaki untuk diampuni Iya yeah. Ini hukum-hukum mereka di dunia Adapun hukum mereka di akhirat Juga dibantah dengan ayat ini Khawarij dan Mu'tazila meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka Jadi Mu'tazila walaupun dia tidak mengkafirkan Tapi dia juga sama meyakini kekal di neraka Iya yeah. Kalau murjiah Dia yakin pasti masuk surga Karena tidak mempengaruhi iman Maka ayat ini membantah semua golongan sesat tersebut dan yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang muslim, mukmin pelaku dosa besar tidak dikafirkan namun tidak juga dikatakan imannya sempurna. Dia disebut sebagai nakisul iman, imannya kurang atau orang fasik dan di akhirat kelak bagaimana nasibnya? Tahta masyiatillah azza wajalla. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa' adzabahu wa in syaa' ghafar Kalau Allah kehendaki diazab maka diazab, kalau Allah kehendaki diampuni maka diampuni. Tetapi andaikan kan dia diazab sekalipun maka azabnya tidak kekal seperti orang-orang kafir sebagaimana di dalam ayat berikutnya. Iya. Sebelum kita masuk ayat berikutnya, di sini ada satu faedah disebutkan para ulama ayyushraka bihi takdirnya adalah ishrakan bihi takdirnya adalah naqirah fiyad annafi fatufidul umum iya Allah tidak mengampuni semua jenis kesyirikan atau kesyirikan di sini disebut dalam bentuk umum sehingga mencakup semua jenis kesyirikan oleh karena itu ulama Sebagian ulama' berdalil dengan ayat ini Untuk menetapkan bahawa Syirik kecil juga tidak diampuni Karena ayat ini bersifat umum Allah tidak mengatakan syirik Besar atau syirik kecil Sehingga mencakup kedua-duanya Ini yang kita sebutkan tadi uh, Ulama' berbeda pendapat Apakah syirik kecil itu diampuni atau tidak Yang mengatakan tidak diampuni Berdalil dengan ayat ini yang mengatakan diampuni juga berdalil dengan ayat ini, hanya saja sisi pendalilan mereka berbeda. Demikianlah para ulama, wassalam. Baik, kita masuk dalil yang kedua. Wakala Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innu maiyushrik bila. Jemaah sekalian kesimpulannya, ayat yang pertama tadi adalah mengingatkan kita bahaya kesyirikan bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak terampuni apabila seseorang tidak bertobat sebelum mati oleh kerana itu ayat yang pertama ini surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116 terkandung padanya peringatan keras tentang bahaya kesyirikan Allah tidak akan mengampuni pelaku syirik menunjukkan besarnya kemurkaan Allah terhadap pelaku syirik oleh kerana itu jaman sekalian apabila kita takut Berbuat dosa Kita takut Mencuri Kita takut Berzina Kita takut Membunuh Maka sepatutnya kita lebih takut Lagi berbuat syirik Karena dosa-dosa itu bagaimanapun besarnya Bagaimanapun manusia memandang Itu adalah dosa yang sangat besar Dosa yang sangat tercela, Tetapi tetap saja Kesyirikan lebih besar Maka kalau kita takut berbuat semua dosa tersebut, mestinya kita lebih takut berbuat kesyirikan. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut surat Al-Ma'idah ayat ke-72 jemaah sekalian inilah bahaya syirik yang terbesar yaitu telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan orang musyrik itu untuk masuk ke dalam surga maka ayat ini bermakna orang yang tidak melakukan kesyirikan Andaikan dia masuk neraka karena dosa-dosa besar yang dia kerjakan, suatu saat dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang berbicara tentang al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun. Siapa mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang tadinya masuk neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Iya. Dan hadis ini Yang digunakan para sahabat Untuk menyadarkan orang-orang khawarij Karena mereka Mereka itu Meyakini pelaku dosa besar Kekal di neraka ya, Sehingga di masa Para sahabat sejumlah khawarij Yang tadinya sudah siap Mau membunuh dan memberontak terhadap kaum muslimin mereka kemudian Tersadar karena mendengarkan Hadis-hadis tentang Adanya orang-orang yang masuk surga setelah masuk neraka Artinya mereka tidak kafir Mereka tidak kafir Iya Maka Allah telah menetapkan Orang yang menyekutukan Allah Maksudnya sampai dia mati Dia tidak bertobat kepada Allah Maka Allah telah mengharamkan Surga baginya Tidak ada tempat tinggalnya kecuali neraka Tidak ada tempat yang lain Di antara surga dan neraka Tempat kembali manusia Hanya ada dua Surga ataupun neraka Surga ataupun neraka Iya Hanya saja sesaat ada ashabul a'raf Yang berada di antara surga dan neraka Karena kebaikan dan keburukan mereka seimbang Tapi pada akhirnya mereka masuk surga juga Iya Itu hanya sementara saja Tempat kembali yang terakhir adalah surga dan neraka Adapun kaum musyrikin Maka mereka kekal di dalam neraka selamanya mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga inilah bahaya kesyirikan yang terbesar bahkan Allah menegaskan dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai orang yang zalim karena mereka telah melakukan kezaliman terbesar sebagaimana firmannya inna syirka lazulmun azim Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar. Di mana sisi kezalimannya? Karena dia menyerahkan ibadah kepada yang tidak berhak. Sebab zalim itu kan wad'u syai' 'ala gairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi zalim. Dan mereka telah mempersembahkan ibadah kepada yang tidak berhak. Mereka letakkan ibadah mereka bukan pada tempatnya. Iya. Kemudian Allah tegaskan orang-orang zalim itu tidak ada yang bisa menolong. Sebab Allah tidak mengizinkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan pamannya Abu Talib Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Ibrahim mendoakan pamat, apa namanya ayahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka mendoakan keluarga mereka yang mati dalam keadaan musyrik sebab mereka tidak mungkin bisa selamat lagi maka lalinnabi walladzina amanu ayastaghfirulilmusyrikin walau kanuuliqurbah tidak patut bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat jadi tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat pula oleh kerana itu Nabi SAW ketika ditanya Ya Rasulullah Man as'adun nasi bi syafaatika Ya Rasulullah Siapakah orang yang berbahagia Dengan syafaatmu pada hari kiamat Nabi SAW bersabda Man qala la ilaha illallah Khalisan min qalbih Yaitu orang yang mengucapkan La ilaha illallah Dengan ikhlas dari dasar hatinya Dialah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, walau dia berbuat dosa sebesar apapun tetapi dia masih mentauhidkan Allah, masih pertama masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Kalaupun tidak mendapatkan ampunan secara langsung, masih juga ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya saja syafaat itu ada yang menyelamatkan seseorang dari neraka sejak awal dia seharusnya diponis masuk neraka karena syafaat dia selamat tetapi ada pula yang sudah sempat masuk neraka kemudian dengan syafaat dia keluar dari neraka dan jemaah sekalian sungguh tidak ada seorang pun yang bisa bersabar dengan azab neraka oleh karena itu walaupun kita yakin pelaku dosa sebesar apapun tidak akan kekal di neraka Bukan berarti kita boleh meremehkan Dosa-dosa Dan meremehkan azab neraka Yang apa namanya Sementara itu Sementara pun kita enggak tahu Sementara itu berapa lama Ya Mungkin seribu tahun Sepuluh ribu tahun kita enggak tahu berapa lama Iya Sekejap berada di neraka kita tidak sanggup Apalagi kalau sampai ribuan tahun Waliyatudillah Maka tidak pantas untuk meremehkan dosa Terakhir kata beliau Wahminhu dzabhu l-ghairillah, keman dzabhu l-jin atau l-kubur. Di antara kesyirikan dalam ibadah, kata beliau adalah menyembeli untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembeli untuk jin atau orang yang menyembeli untuk persembahan kepada kuburan atau maksud beliau kepada penghuni kubur. Maksudnya sebagai pengagungan terhadapnya. Orang yang membeli, menyembeli untuk jin atau untuk penghuni kubur Tidak lain sebagai pengagungan terhadapnya Sebagaimana dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab menyembeli itu adalah ibadah Siapa yang menyembeli untuk mengagungkan selain Allah Maka dia telah beribadah kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fasalli li rabbika wanhar Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbimu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan Man manzabah li ghairillah man manzabah li ghairillah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, inilah yang pertama, kesyirikan di dalam ibadah. Walaupun kesyirikan itu luas mencakup dalam rububiyah, dalam ibadah dan asma wa sifat, beliau hanya menjelaskan secara global kesyirikan artinya kita masih punya kewajiban untuk mempelajari apa saja yang termasuk jenis-jenis kesyirikan dan di dalam risalah yang ringkas ini beliau masih akan menjelaskan beberapa jenis kesyirikan namun siapa yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail, maka silakan membaca kitab Tauhid beliau menjelaskan detail contoh-contoh atau jenis-jenis kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Kitab tauhid terdiri dari 67 bab kebanyakan menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jadi di sini cuma sekedar mengingatkan bahaya kesyirikan. Baik. Walhamdulillah kita selesai dari muqaddimah dan pembatal keislaman yang pertama. Semoga ada manfaatnya wabillahi taufik Mungkin ada sedikit tanya, -tanya jawab. Saya persilakan. Pardon. Sila. Uh, ada salah satu tokoh di daerah, berkata di depan pengikutnya. Dalam fikih kita rumanggat syafi'i dan akidah asharia. Apakah yang termasuk firman Allah yang terang dan bagaimana kita meluaskan dan sembaya? Iya. Orang yang mengucapkan fikihnya syafi'i dan akidahnya asharia. Ash'ariah itu pada umumnya adalah Ta'atil ustifat Ta'atil ustifat Ta'atil ustifat Dengan cara Tahrif Dengan cara tahrif Dan hakikatnya Orang yang melakukan tahrif itu Sebetulnya juga pelaku tansil Pelaku tansil Ya Pada umumnya Ahlul bid'ah Ash'ariah dan selainnya Mengingkari Banyak sifat-sifat Allah Mengingkari banyak sifat-sifat Allah Ya dan hanya menetapkan sebagian saja Hanya menetapkan sebagian saja Mereka pelaku taktil Dengan cara tahrif Dan sebelum tahrif Mereka melakukan tamtil Jadi banyak sudah Jenis penyimpangannya Contohnya Mereka Mentahrif mereka mentahrif al istiwa menjadi al istila. Al Rahman al arsh istawa mereka menafsirkannya menjadi yastaula. Ya, ini pertama taatil menghilangkan sifat Allah tapi dengan cara yang lebih halus. Yaitu dengan cara tahrij, menyimpangkan makna lafaz dari makna zahir tanpa dalil. Itu namanya tahrij. Kalau tawil itu punya dalil, mengeluarkan makna dari makna zahir kepada makna yang lain, tapi dengan dalil. Kalau itu tanpa dalil, tidak dari al-Quran, wasanah. Tidak pula dari ucapan salaf Ya, yeah. Dan tidak ada satu riwayat pun Salaf menafsirkan makna Istiwa menjadi istilah Penafsiran salaf Sesuai dengan makna bahasanya Adalah Al-ulu wal-istikrar Anda bisa lihat riwayat-riwayat penafsiran ini Di dalam kitab Al-ulu Lil Ali Yil karya Az Zahirahi Nuhullah dan ada yang sudah ditahkik oleh Syekh Al Albani di situ ada penafsiran penafsiran salaf. Ia seluruh penafsiran salaf kembali kepada dua makna yaitu al ulu wal istikrar itu makna istiwa al ulu wal istikrar tinggi dan menetap padanya. Ia jadi mereka tahrif menjadi istilah Berkuasa Dan mereka ingkari sifat istiwa Mereka ingkari sifat istiwa Iya Sebelumnya Mereka melakukan tamfil Di mana mereka melakukan tamfil Ada yang tahu Sebelum mereka tafsirkan istiwa menjadi istilah Sebetulnya dia sudah melakukan tamfil Tamsil ada yang tahu? Di mana mereka melakukan tamthil? Di mana akhirnya? Ahsan Tabarakallahu Fik Mereka melakukan tamthil Di dalam benak mereka Apa dalam benaknya? Kalau saya mengatakan Allah istiwa di atas arsh Berarti saya samakan Allah dengan makhluk Itu dulu dia tetapkan di pikirannya Lalu dia buang Kemudian dia tahrir Dibaham ya Iya Insya Allah Ta'ala ini pembahasan lebih detail Mungkin Pada kitab yang lain Semoga Allah memberikan taufik Kita bahas suatu saat kaidah-kaidah asma' wa sifat Iya Ada bantahan-bantahan para ulama Terhadap mereka Ini secara global saja Iya Nah Kata Syekhul Islam temi, Rahimahullah kalau saya yang punya keyakinan ini Saya kafir Kalau kalian tidak kafir Paham tidak artinya? Karena mereka itu jahil Dan mereka punya syubhad Ulama'nya disebut jahil Karena punya syubhad Iya Kalau seorang seperti syekhul islam Memiliki keyakinan seperti itu Kata beliau saya kafir Kalau kalian saya tidak kafirkan Iya jadi, kenapa tidak dikafirkan? Dia punya penghalang pengkafiran. Punya, مَانِعُنْ مِنْ مَوَانِي التَّقْفِيرِ Iya. Demikian ya akhir. Wallahu'alam. Jadi tidak dikafirkan, walaupun itu kekufuran. Tapi dia tidak dikafirkan. Dia tidak dikafirkan karena dia punya syubhad. Dia punya penghalang pengkafiran yaitu al jahal, Kebodohan. Iya. Tidak dikafirkan. Makanya uh, seperti Al-Ma'mun ulama seluruhnya sepakat orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dia kafir. Tapi saya belum tahu ada ulama yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Karena dia punya syubhat, dia jahil, dia bodoh. Iya. Baik. Jadi tidak dikafirkan wallahu a'lam. Jadi tidak mudah mengkafirkan. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalangnya. Iya Wallahualam Assalamualaikum. Apa itu? Apa yang kurang kedengaran nak? Hawarich. Apakah semua jenis dosa besar mereka mengkafirkan? Pada umumnya ulama menyebutkan begitu. Takfir murtakidil kabirah. Mereka mengkafirkan semua dosa besar. Ya. Saya belum tahu apakah ada penjelasan para ulama mereka memperkecualikan dosa besar tertentu ya. yang zahir adalah mereka mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar seluruh pelaku dosa besar dan yang lebih parah adalah mereka memasukkan dosa besar ke dalam kategori kekufuran ya. yang jadi masalahnya adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar itu karena berbagai macam syubhat. jadi bukan karena dosa besarnya itu sendiri tetapi karena syubhat, contoh syubhat yang lain itu salah satunya tadi syubhatnya menganggap perbuatan dosa besar sebagai kekafiran. Ada syubhat yang lain. Apa syubhat mereka? Mereka adalah uh, apa namanya? Memberikan hukum orang yang melakukan dosa besar itu berarti dia menghalalkan dosa itu. Iya. Nah, kalau sudah syubhatnya itu itu sudah mencakup semua dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil Kalau dia sudah punya syubat seperti itu Mungkin masuk ke situ ya. Itu logika mereka Kalau seseorang Melakukan dosa besar Itu berarti dia menghalalkan Sedangkan yang berhak menghalalkan hanya Allah Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah ya. Ini diantara uh, kesimpulan mereka di dalam pengkafiran para pelaku dosa besar ya, Ada di buku-buku uh, Di masa modern ini Tokoh-tokoh mereka Yang menjelaskan seperti itu Kata mereka tidaklah seseorang itu Datang ke diskotik Berzina minum hamar Kecuali karena dia sudah menghalalkan Padahal tidak demikian Penghalalan yang dimaksud di sini adalah Penghalalan dengan hati Makanya Para ulama membagi dalam masalah penghalalan dan pengharaman ini Kekufuran itu menjadi Kufur Iktikadi dan kufur amali Iya Kufur iktikadi dan kufur amali Kufur iktikadi dan kufur amali Kalau dia minum khamar Dan dia yakin dengan hatinya khamar itu sudah halal Padahal sebelumnya dia yakin haram itu namanya kufur ikhtikadi Tapi kalau dia minum khamar Tanpa meyakini itu sebagai sesuatu yang halal Maka itu kufur amali Iya Atau pemerintah yang melegalkan khamar misalkan Kalau alasannya Bukan karena khamar itu sudah halal Ya alasannya biasalah Alasan ekonomi Alasan tenaga kerja maka itu tidak dikatakan kufur itikadi kufur amali iya tapi kalau dia mengatakan kita melegalkan khamar karena sudah halal itu baru menjadi kufur itikadi iya maka ini juga bantahan terhadap golongan khawarij yang mengatakan ahlu sunnah itu kata mereka murjiah atau salafi murji kata mereka kenapa? karena tidak mengkafirkan Orang yang melakukan amalan kekufuran. Bagaimana membantahnya? Kita katakan, itu memang bukan amalan kekufuran masalahnya. Dia menjadi kekufuran ketika diyakini sebagai sesuatu yang halal. yakni yang haram itu. Kalau diyakini sebagai sesuatu yang halal, baru menjadi kekufuran. Iya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah insyaallah pembahasan lebih detail ini masuk di pembahasan yang keempat baik jadi demikian wallahu mungkin kita yang terakhir ulama yang dianggap sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah tetapi memiliki pemahaman asyariyah mereka itu disebut sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah dan ketergelinciran mereka ke dalam paham asyariyah itu diberi udur bukan karena dia ulama ahlus sunnah sekaligus dia disebut ulama asyariyah iya sebetulnya tidak begitu mereka itu terjerumus Di dalam Sebagian akidah asyariyah Mentawil sifat Dan mereka diberi Uzur Artinya apa? Itu adalah ketergelinciran Dan bukan sebuah kesengajaan Ya, Terlebih Para ulama yang hidup Di masa-masa Berkembangnya Asyariyah Berkembangnya asyariyah dan masyaAllah di masa tersebut Tidak seperti sekarang Buku-buku dengan mudahnya didapatkan iya. Sehingga Para ulama menganggap itu Akidah Ahlus Sunnati Wal Jamaah Padahal itu Menyelesihi Akidah Ahlus Sunnati Wal Jamaah Berapa diantaranya yang disebutkan Seperti Imam An Al Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Imam Al-Bayhaqi Dan para ulama yang lainnya yang memiliki kesalahan dalam Babul asma' wa sifat Tetapi mereka tetap disebut Sebagai ulama ahlus sunnati wal jamaah Dan Ketergelinciran mereka Dalam asma' wa sifat Tetap kita katakan itu adalah penyimpangan Namun orangnya diberikan udur Orangnya tidak disebut Sebagai orang yang sesat Atau seorang Ash'ari Barangkali demikian Wallahu'alam Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.